המסע אשר חזה חבקוק הנביא. עד אנה אדוני שבעתי ולא תשמע, אזעק אליך חמס ולא תושיע. למה תרעני אבן ועמל תביט ושוד וחמס לנגדי, ויהי ריב ומדון יישא. על כן תפוג תורה, ולא יצא לנצח משפט, כי רשע מכתיר את הצדיק, על כן יצא משפט מעוקל. ראו בגויים והביטו והתמאותם מהו כי פועל פועל בימיכם לא תאמינו כי יסופר כי הנני מקים את הכסדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לו לו. איום ונורא הוא ממנו משפטו וסעתו יצא. וכלוהו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופאשו פרשיו, ופרשיו מרחוק יבואו, יעופו, כנשר חש לאכול. כולו לחמאס יבוא, מגמת פניהם קדימה, ויאסוף כחול שבי. והוא במלאכים יתקלס, ורוזנים משחק לו. הוא לכל מבצר ישחק, ויצבור עפר וילכדה. אז חלף רוח, ויעבור, ואשם זוכחו לאלוהו. הלא אתה מקדם, אדוני אלוהי, קדושי לא נמות, אדוני למשפט סמתו, וצור להוכיח יסדתו. טהור עיניים מרעות רע, והביט אל עמל לא תוכל. למה תביט בוגדים, תחריש בבלע רשע צדיק ממנו? ותעשה אדם כדגי הים, כרמס לא מושל בו. כולו בחכה העלה, יגורהו וחרמו. ויאספהו במכמרתו, על כן ישמח ויגיל. על כן יזבח לחרמו, ויקטר למכמרתו, כי בהמה שמן חלקו, ומה אכלו בריאה. העל כן יריק חרמו, ותמיד להרוג גויים לא יחמול. על משמרתי אעמודה ואת יצבה על מצור, ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי. ויענני אדוני ויאמר כתוב חזון ובאר על הלוחות, למען ירוץ קורבו. כי עוד חזון למועד, ויפיח לקץ ולא יכזב, אם יתמהמה חכה לו, כי בוא יבוא לא יאחר. הנה עופלה לא יאשרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. ואף כי היין בוגד, גבר יהיר ולא ינבה, אשר הרחיב כשאול נפשו והוכה מוות ולא יסבע, ויאסוף אליו כל הגויים, ויקבוץ אליו כל העמים. הלא אלה כולם, עליו משל ייסעו, ומליצה חידות לו, ויאמר, אוי, המרבה לו עד מתי ומכביד עליו עבטית? הלו פתע יקומו נושכך ויקצו מזעזעך והיית למשיסות לעמו. כי אתה שלוטה גויים רבים, ישללוך כל יתר עמים, מדמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל יושב ובא. אוי, <אח> בוצע בצע רע לביתו, לשום במרום כינו. להינצל מכף רע. יעצת בושת לביתך, קצות עמים רבים וחוטא נפשך. כי אבן מקיר תזעק, וחפיץ מעץ יעננה. הוי, בונה עיר בדמים, וכונן קריה בעוולה. הלוא הנה מאת אדוני צבאות, ויגעו עמים בדי אש, ולאומים בדי ריק ייעפו. כי תמלא הארץ לדעת את כבוד אדוני. כמים יכסו על ים. הוי, משקה רעהו, מספח חמתך ואף שקר, למען הביט על מעוריהם. שבעת קלון מכבוד, שתה גם אתה והערל. תסוב עליך כוס ימין אדוני, וכי קלון על כבודך. כי חמאס לבנון ייחסקה, ושוד בהמות יחיתן, מדמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל יושב בה. מה הועיל פסל, כי פסלו יוצרו, מסכה ומור שקר, כי בטח יוצר יצרו עליו, לעשות אלילים אילמים. הוי אומר לעץ הקיצה, עורי לאבן דומם. הוא יורה, הנה הוא, תפוס זהב וכסף, וכל רוח אין בקרבו. ואדוני בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. אדוני, שמעתי שמעך יראתי, אדוני, פעולך בקרב שנים חיינו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהר פרן סלע, כיסא שמיים הודו, ותהילתו מלאה הארץ. ונגח כאור תהיה, קרניים מידו לו, לא, ושם חביון עוזו. לפניו ילך דבר, ויצר רשף לרגליו. עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, ויתפוצצו הר רעד, שאחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. תחת אבן ראיתי אהולי חושן ירגזון יריעות ארץ מדיין. הבין הרים חרא אדוני אם בנהרים אפך אם בים עברתך כי תרכב על סוסך מרכבותיך ישועם. עריית עור קשתך, שבועות מטות אומר סלע, נהרות תבקע ארץ. ראוך יחילו הרים, זרם מים עבר, נתן תהום קולו. רום ידהו נשא. שמש ירח עמד זבולה, לאור חציך יהלכו, לנגח ברק חניתך. בזעם תצעד ארץ, באף תדוש גויים. יצאת לישע עמך, לישע את משיחיך, מחצת ראש מבית רשע, ערות יסודה עד צוואר סלע. נקבת ומדת ראש פרזיו, יסערו להפיצני. עליצותם כמו לאכול עני במסתר. דרכת בים סוסך חומר מים רבים. שמעתי ותרגז בטני לכל צללו שפתי יעבור הקו בעצמי ותחתי ארגז, אשר אנוח ליום הצרה, לעלות לעם יגודנו. כי תאנה לא תפרח, ואין יבול בגפנים, כי חשמה עשה זית, ושדמות לא עשה אוכל. גזר ממכלע צאן, ואין בקר ברפתים. ואני באדוני אלוזה, אגיל באלוהי ישעי. אלוהים אדוני חלי, וישם רגלי כאילות. ועל במותיי ידריכני למנצח בנגינותיי